Розділ 40. Пеглар. 69 градусів 37 мінут 42 секунди північної широти, 98 градусів 40 мінут 58 секунд західної довготи. 25 квітня 1848 року. А потім туман розвіявся, і він побачив щось схоже на величезний людський мозок, який ніби виростав з мерзлого грунту. Воно було сіре, у звивинах, згорнуте кільцями, вкрите блискучою, крижаною кіркою. Гаррі Пеглар зрозумів, що дивиться на нутрощі Джона Ірвінга. Ось це місце, сказав Томас Фарр, хоча й так було все зрозуміло. Пеглар був дещо здивований тим, що капітан наказав йому вирушити разом з ним у цей похід до місця вбивства. Формарсовий старшина не входив до жодного із загонів – ні Ірвінга, ні Годжсона, що брали участь у вчорашньому інциденті. Але потім Пеглар побачив решту моряків, відібраних для цієї досвітньої дослідницької експедиції – першого лейтенанта Едварда Літла, Тома Джонсона, помічника Боцмана і давнього знайомого Крозіє ще з часів Південної полярної експедиції, Гротмарсового старшину Фарра, який був тут учора, доктора Гуцера, лейтенанта Леві Сконте Зеребуса, першого помічника Роберта Томаса і охорону з чотирьох морських піхотинців зі зброєю – Гобкрафта, Гілі і Пілкентона під командуванням капрала Пірсона. Гаррі Пеглар сподівався, що не лестить собі, коли думає, що хай би якою була причина, але капітан Кроз'є відібрав для цього походу людей, яким довіряє. Ненадійні і безтолкові залишилися в таборі терору. Морський законник-критикан Гікі отримав наряд разом з іншими копати могилу лейтенантові Ірвінгу для пообідньої поховальної служби. Загін Крозіє вирушив з табору задовго до світанку, йдучи по вчорашніх слідах, залишених людьми та полозіми ескімовських нарт, на яких перевезли лейтенантове тіло в табір, просвічуючи собі ліхтарями. Коли на голих кам'янистих схилах сліди зникали, їх легко було відшукати у засніжених долинах внизу. За ніч температура піднялася принаймні на 55 градусів. Повітря прогрілося аж до нуля градусів чи вище, і густий туман огорнув усе навколо. Гаррі Пеглар, який на своєму віку набачився всіляких погодних умов майже на всіх морях та океанах планети, й гадки не мав, звідки тут міг взятися такий щільний туман, коли на сотні і сотні миль навколо не було відкритої, чистої від криги води. Можливо, це були й низькі хмари, які ковзали поверхнею пакової криги і наповзли на цей забутий богом острів, який у своїй найвищій точці лише на кілька ярдів вивищувався над рівнем моря. Схід сонця, коли воно зійшло, не був ніяким сходом, тільки невиразне жовте світіння в круговерті туманних хмар, які, здавалося, наповзали звідусіль. Кілька хвилин дюжина моряків мовчки стояли на місці вбивства. Там особливо не було на що дивитися. Кашкет Джона Єрвінга вітром віднесло до валуна неподалік, і фар підібрав його. На зледенілому камінні застигла калюжа крові, поруч з цією темною плямою лежала купка людських нутрощів. І валялося якесь лахміття. Очевидно, пошматований одяг. «Лейтенанти Годжсон, містер Фар, сказав Крозія, – ви бачили тут якісь сліди присутності ескімосів, коли містер Гіккі привів вас на це місце? Готсон, здавалося, був заскочений цим запитанням. Фарс сказав Ніяких інших, крім кривавої справи їхніх рук, сер. Ми непоміченими підповзли до вершини пагорба і подивилися в долину через оптику містера Готсона, і вони були там, усе ще чубилися через Джонів далекогляд та іншу здобу. Ви бачили, як вони билися один з одним. Його Пеглар ніколи не бачив свого капітана, або будь-якого іншого капітана, під чиїм командуванням колись служив, таким втомленим. Голос Крозія, що завжди голосно віддавав команди, зараз був найгучнішим за жаб'яче кумкання. Здавалося, що його очі ось-ось закровоточать. Останніми днями Пеглар довідався багато нового про кровотечу. Він ще не сказав своєму другові Джону Брідженсу, що почувався геть кепсько, знесилений цингою. Його колись чималенькі м'язи атрофувалися, тіло вкрилося синцями. За останні десять днів у нього випали два зуби. І щоразу, коли він чистив зуби, що залишилися, щітка ставала червоною. І щоразу, коли він справляв нужду, кал виходив з кров'ю. «Чи я справді бачив, як скімоси билися між собою?» – повторив Фар. «Правду кажучи, ні, сер. Вони ж тузалися, але зі сміхом. І двоє дикунів виривали одне в одного Джоні в мідний далекогляд. Крозія кивнув. Ходімо в долину. Пеглар був вражений виглядом крові. Він ніколи раніше не бачив поля битви чи, бодай, невеликої сутички, що відбувалася б на суходолі, і хоча він приготувався побачити мертві тіла, але навіть не уявляв, наскільки червоним виявиться сніг від пролитої на нього крові. «Тут хтось був», – сказав лейтенант Годжсон. «Що ви маєте на увазі?» – запитав Крозія. «Деякі з діл рухали», – пояснив молодий лейтенант, вказуючи на одного, а потім на іншого чоловіка, а тоді на стару жінку. І їхній верхній одяг, хутряні парки, схожі на ту, яку носить Леді Сайленс, і навіть рукавиці та унти зникли, так само, як і їхня зброя, гарпуни та списи. Ви самі можете побачити відбитки на снігу там, де вони вчора лежали, а тепер зникли. Сувеніри? Проскриготів Крозє. Може, ваші матроси? Ні, сер, швидко і твердо сказав фар. Ми викинули із сани кілька кошиків, казанків та інше кухонне начиння, аби звільнити місце і потягнули сани нагору, щоб покласти на них тіло лейтенанта Ірвінга. Ми були всі разом звідтоді, аж поки дісталися до табору терору. Ніхто не відставав від загону. Кілька казанків і кошиків так само зникли, сказав Горссон. Здається, тут є свіжіші сліди, але важко сказати, напевно, бо всю ніч дув сильний вітер сказав помічник Боцмана Джонсон. Капітан переходив від трупа до трупа, перевертав їх, якщо вони лежали не тьма. Здавалося, він придивлявся до обличчя кожного покійника. Пеглар зауважив, що серед убитих не лише чоловіки. Там лежав один хлопчик, а ще стара жінка, чий відкритий рот, застиглий у вічному мовчазному крику, здавався чорним проваллям. Було багато крові. Один з тубільців отримав увесь заряд дробу в голову з дуже близької відстані, можливо, після того, як у нього вже облучила куля, випущена з мушкета чи гвинтівки. Задню частину його голови геть знесло. Оглянувши всі обличчя, наче сподіваючись знайти в них відповіді на питання, які його мучили, Крозіє підвівся. Судновий лікар Гуцер, який теж уважно роздивлявся мертвих, щось тихо сказав на вухо капітанові, стягнувши свій шарф до підборіддя. Крозія зробив крок назад, здивовано подивився на доктора, але потім кивнув. Лікар опустився на одне коліно біля мертвого ескімоса і видобув зі своєї сумки кілька хірургічних інструментів. Серед них один дуже довгий, кривий і зазублений ніж, який здався Пегларові схожим на ті пилки, які вони використовували, щоб вирізати шматки замерзлої води з металевих танків у трюмі терору. «Доктору Гуцеру необхідно дослідити шлунки кількох дикунів», – сказав Крозія. Пеглар припустив, що й інші чоловіки, а не лише він, були здивовані. «Навіщо?» «Але ніхто ні про що не запитав». Гидливі, вкупі з трьома морськими піхотинцями, відвернулися, коли маленький хірург розпоров хутряну одіж і почав розпилювати черевну порожнину першого трупа. Пилка вгризалася у замерзле на кістку м'ясо з таким звуком, наче гуцер пиляв деревину. «Капітане, хто, на вашу думку, міг забрати зброю та одяг?» – запитав перший помічник Томас. «Хтось із тих двох, що втекли?» Крузія неуважливо кивнув або інші мешканці їхнього поселення, хоча важко уявити якесь поселення на цьому богом забутому острові. Можливо, вони були частиною більшої групи мисливців, що отаборилася поблизу. «У них із собою було дуже багато їжі», – сказав лейтенант Леві Сконте. «Уявіть лише, скільки провізії може бути у головного мисливського загону. Ми змогли б нагодувати всіх наших людей». Лейтенант Літл усміхнувся з понад коміра шинелі, вкритого інеєм від дихання. «Ви зголосилися б піти до їхнього поселення або на стійбище великого мисливського загону і ввічливо попросити у них трохи їжі або поради щодо полювання? Зараз? Після цього?» Літл показав на розкидані замерзлі тіла і поплямований кров'ю сніг. «Я думаю, нам чим швидше слід покинути табір терору і цей острів», сказав другий лейтенант Годжсон. Голос юнака тремтів «Вони повбивають всіх нас у вісні. Подивіться, що вони зробили з Джоном». Він затнувся, очевидно, засоромившись своїх слів. Пеглар уважно подивився на лейтенанта. Годжсон демонстрував усі ознаки голодування і виснаження, як і решта з них, але майже не мав ознак цинги. Пеглар замислився, чи він сам не втратив би мужності, якби йому довелося побачити видовище, яке побачив Годсон менше, ніж 24 години тому? Томасе, тихо сказав Кроз'є своєму помічникові Боцмана. Будь ласка, підніміться на наступний пагорб і подивіться, чи не видно там ще чого-небудь. Особливо слідів, що ведуть звідси, з долини, а якщо будуть, то скільки їх та якого роду? Так, сер. Високий помічник Боцмана бігцем почав підніматися по схилу, вкритому глибоким снігом на голу каменисту вершину пагорба. Пеглар збагнув, що спостерігає за Гуцаром. Хірург розрізав рожевий роздутий шлунок першого ескімоса, а потім перейшов до старої жінки та хлопчика, що лежали поруч. На це було страшно дивитися. У кожному випадку Гуцер, працюючи голіруч, меншим хірургічним інструментом надрізав шлунок, видобував його вміст і починав глубатися у замерзлих рештках їжі так, наче шукав якийсь скарб. Іноді Гуцер з чутним тріском розламував захололий вміст шлунка на дрібніші шматки. Коли Гуцер покінчив з першими трьома трупами, він повільно витер руки снігом, натягнув рукавиці і знову зашепотів щось на вухо Крозія. «Можете сказати всім», – сказав Крозія голосно. «Я хочу, щоб усі це почули». Маленький лікар облизав свої потріскані губи з кіркою засохлої крові. «Цього ранку я розрізав шлунок лейтенанта Ірвінга». «Навіщо?» – вигукнув Годсон. «Це чи не єдиний орган Джона, якого не покалічили кляті дикуни? Як ви могли?» «Тихо!» – гриннув Крозія. Пеглар зауважив, що колишній владний голос повернувся до капітана. Крозія кивнув лікарю. «Продовжуйте, будь ласка, докторе Гуцер». «Лейтенант Ірвінг з'їв так багато тюленячого м'яса та ворвані, що буквально забив ними шлунок», – сказав лікар. «Він мав ситніший обід, ніж будь-хто з нас за останні місяці». Очевидно, він був з ескімоських запасів, що лежала на їхніх нартах. Я хотів дізнатися, чи їли ескімоси разом з ним, і чи вміст їхніх шлунків покаже, що вони також їли тюленішу ворвань незадовго до своєї смерті. Щодо цих трьох, то очевидно, що таки їли. Вони пригостили його, їли з ним своє м'ясо, а потім убили його, коли він зібрався йти геть запитав перший помічник Томас, очевидно, збентежений почутим. Пеглар теж був спантеличений Це було нісенітницею. Хіба що ці дикуни за своїм характером були такі ж непостійні та віроломні, як деякі тубільці, з якими він зустрічався у Південних морях впродовж п'ятирічного плавання на Старому Біглі. Формарсовий старшина пошкодував, що поряд немає Джона Брідженса. Було б цікаво послухати його думку про все це. «Джентльмени», – сказав Крозія, звертаючись до всіх, зокрема й до морських піхотинців, – «я хочу, щоб ви це почули, тому що ваші свідчення щодо озвучених фактів можуть мені знадобитися у майбутньому, але я не хочу, щоб ще хтось, крім вас, про них довідався. Аж до того моменту, коли я визнаю задоцільне ознайомити з ними всіх членів експедиції. Але, може статися так, такого моменту взагалі не настане». Якщо хтось із вас прохопиться, бодай, словом комусь іще, одній єдиній живій душі, вашому найближчому другові, якщо ви просто пробурмочите щось у вісні, то присягаюся Христом Богом, я знайду того, хто порушив мій наказ мовчати, і залишу цього добродія на кризі навіть без порожньої каструлі, щоб у неї срати. Я зрозуміло, висловився джентльмени. Моряки ствердно кивнули головами і пробурчали так. Потім повернувся Томас Джонсон, захеканий після спуску з багорба. Він зупинився і обвів поглядом мовчазну групу чоловіків, наче запитуючи, що сталося. «Що ви там побачили містера Джонсон?» – жваво запитав Крозія. «Сліди, капітане», – сказав помічник Боцмана, – «але старі йдуть на південний захід. Ті двоє, що втекли вчора, і ті, хто повернувся в долину, щоб забрати парки, зброю, казанки й інше начиння, повинні були йти по цьому сліду. Жодних свіжих слідів я не побачив». «Дякую, Томасе», – сказав Крозія. Довкола них клубочився туман. Десь далеко на сході Пеглар почув звуки, схожі на гуркіт великих гармат під час морської битви. Але такі звуки він чув багато разів за останні два літа. Це був грім у квітні. За температури все ще нижче точки замерзання принаймні на 20 градусів. «Джентльмени», – сказав капітан, – «ми маємо бути присутніми на похороні. Нам час повертатися». На зворотному шляху Гаррі Пеглар обмірковував побачене. Замерзлі нутрощі улюбленого офіцера, мертві тіла і усе ще яскраву червону кров на снігу. Зниклі парки, зброя і кухонне начиння. Посмертні обстеження доктора Гутцера. Дивна заява капітана Крозьє, Ваші свідчення щодо озвучених фактів можуть мені знадобитися у майбутньому. Наче він готував їх до ролі свідків на засіданні майбутнього військового трибуналу чи під час судового розслідування? Пеклару не терпілося записати все побачене і почуте в щоденник, який він вів уже так довго, і він сподівався, що знайде нагоду поговорити з Джоном Брідженсом після поховальної церемонії, перш ніж моряки з обох кораблів повернуться до своїх наметів, їдалень та запряжених команд. Він хотів почути, що про все це скаже його любий мудрий Брідженс.